dada payah juga dada dan badan tu dia tu ahli terbahang ni ya pun dia aco 12 orang ni ah ha, nak tanya tak pun nak tanya tu ada belah satu Abdul Karim cekek ada dak ah kalau duduk pun ni kan okay? kalau hak baca ni yang ketiga Ahmad Langak Mana Ada tak -ada? Ada. ada Abdul Salam Laklub Mana ha. Suruh duk pun ni Ingat dah Bersadar Alhamdulillah Allah Jaha ha. Ramzi Jaha Eh dan ramzi hari dah Tak ada hari ni potong kebaik bas nama Allah mak lalu ah ndak tak nak baca hak baju ni yang ni tu kada bayak dak ah habib jahab ndak ndak ponak eh hati bawah dia ya, ni ambil bahagianan tu sama macam tu ha ni Jamaluddin semuro ha dengar, ni kena baca kan, ni daripada dulu-dulu sudah ada dalam amun ni nak baca kita ni Hassan Pelawi ha tapi cerita tanya, tanya lima ha <coughs> andan jaba Nah. Ha nah. tu nah. nah, jadi kato. <coughs> nah, ada yang ada sangko kile ke baca ndak koni. Ada suara ya tanda gitu siapa. tak apa lain kali jua. Bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه والشرط الثاني أن ترضعه أي أن ترضعه أي المرضعة kum sarada'atin mutafarridat. Ah dan syarat yang kedua. Syarat yang kedua daripada dua syarat syarat apa tu syarat pada anak sabit atau anak susu tu dua syarat tapi dua syarat tu hak yang musanna kita sebut. Ha, Bak tu adalah hasiah kata dia tinggal tak sebut dua syarat. Di atas sekali pada kata Paulu Bisartaino, ia kata wadaroga chartain. Ha, Musnah kita tinggal yakni tak sebut dua syarat lagi. Jadi caput semua pak syarat lah dariyo. Hmm, tengok dia sebut dulu. Yang pertama lepas dok kanak-kanak anak panggil anak susu tu syarat dia bahawa kurang daripada dua tahun ha, tahun jadi masuk tahun kira anak bulan. Ha, syarat yang kedua ialah anturdiqahu bahawa bui menyusu bahawa menyusu akak dia akak ardiqah itu aiil murdiatu tu syarah kita tafsir bome hak jadi fa'il itulah asalnya syarak yang kedua ain anturdi'ahu bahawa menyusu ia hu akir. Ia siapa? aiil murdiatu Arti perempuan hak yang menyusu tu. Ana syarak bahawa bahawa menyusu ia perempuan yang menyusu tu hu al-radat tu naknya khamsarada'at lima kali lima kali susu kalau tak cukup makna kata tak sabit anak susu ah sebab dia datang pada hadis khamsu rada'ati yuharrinna Nah Lima kali susu itulah mengharam dia Maknanya sebab lah Sebab bagi mengharam antara perempuan tu Dengan budak yang susu itu nah, Lima kali itu yang kaitnya Yang bercerai nah, Jangan lima kali Haa, berturuk-turuk Haa, secara apa ni Dengan cara berhubung-hubung tak jadi Dia nak mutafarriqatin Lima kali yang bercerai-cerai Haa Lepas tu, kait dah, Lima kali yang bercerai-cerai saat ni tu Naknya Wasilatan khamsah yang sampai io. Haa Lima kali tu, lima kali susu yang wasilatan yang sampai ia akan jawab al-razi'i Sapa ke runga budak tu? Katalah hasiah tu, ayil ma'idah tak? Kanaki jawab hmm. tu, sapa ke peruk lah, ma'idah? Awid uh, di ma'wa uh, Atau pun sapa nak ke, ke otak kepala ni sekiranya kalau suap pun hidung kan masalahnya Ha tu syarat dia lima kali tu nak sapa lagi kepada Maidaah. Ha kepada jawab dia panggil. Kalau tak sapa, Isa-Isa jeli Isa-Isa diluak -isa tu baik. Ha tu kata dia fa illam tafsil ilaihi. Maka jika tak sampai ia kepadanya kepada apa tu kepada jawab radhi <tuh> lam tu'adid lima kali tak boleh besa. Lam tu'adid ayy tahrimah. Tak membeli bekas agaknya haram tu. Hmm, Mananya tak sabi anak susu lah. Apa ha, tu nak kira lima kali saat itu? Kigo bila lagu mana? Ha, ah, seolah-olah tanya di situ. Jawabnya: Wabatu huna muktada bil gurpi khabas lalu dah. Dan bermula babik seklianya <tik> sekliah ham tu dobi lima kali kenyet tu nak kiralah mana adalah ia dengan uruf ha hok ni pula ke uruf ha uruf banangnya pula kepada panggilan orang ramah lah orang ramah bila kata ha ni hok susuni bila kali yang kedua kok ko kiah kaliptah mengak dulu ha tu pula kepada uruf lah sebab kata sia tu aili annahu la dabib talahu lughatan wala syar'an kerana bahawasanya sekalian khamsaradaa itu tidak ada dabib bagi sekian pada logat pun tak ada dan pada syarak pun tak ada dabib bila tak ada dabib ia tetap fa wamala dabib fil lughati wala fil dan barang yang apa-apa barang hak tidak ada dabib tat baginya barang pada lorak tak ada pada syarat pun tak ada datang ah ha, pada bi tuhul urfu ah ha, maka bermula dabitnyo dabit mala dabitlah itu ialah klik pada uruh pendapat tak orang ramai Ramah bila tah tu sekali lah tu tu ah ha, kata tu dua kali lah tu ha klik nak klik situ tadi dabitnyo ialah bil urfi tak kalau dabit tu bil urfi Fa ha, ma qada bi kaunih rad'atan aw rad'atin nasak dengan fathah qobalkau ni rad'atin nasak juga nasak dengan kasrah nah bahasa jamak muannas tu atas pada rad'atan nah jadi qobalkau pada pihak nasak ke qobar tu ha Jangan khabarnya utubi birah ah tu ibarat bama ha, qada tak kalau dabit 5 kali kenyal tu klik ke uruf maka apa barang yang ha, menghukum ia ia al urfu ah soala tu hakim <tuh> uruf lah maka apa apa barang yang telah menghukum un, ia ia uruf hukum bi kaunihi dengan keadaan nya tu rob atad sekali sekali susu budak tu bai Isa Isa Isa Isa sagak lepas gi ya boralik budak dia Isa Isa bukenye gi buat gi main cara dia ha, ah tu. mata paling main nak pat pula ha, ah tu tengok uruslah tu cuba kita tengok penata anak kambing kan tengok-tengok menadat ah jadi duk ah boleh laparnya cari bab ibu tu juga hamai petung-petung mata kak gi ba Nah ibu tak abugi. Ah ha, sudah so sa. So. Di doa ke upuk dia dia tu ah tah ibu pula dah. Ha tige kali yang kedua, ha pula ke uruh lah Ah ha, pula ke uruh gitu. Ah ha, kadang-kadang ya, ah pat pat pat tu tak ada nak kenya dia main budak main, tak main sambu pula. Ah ha, tu nak syurga ana tu. Kalau uruh kata, hmm, hok sak ni lagi tu. Habila sa. So. Ha, ah tu, moga syarat tak ada apa -apa baik. Ah ha, anak itulah makna kata faama qadha bi kaunihi maka apa-apa barang yang telah hukum ia ia uruh Bikaunihi, kaunihi tu kauni ma sekali au rad'atin atau bagi berapa kali ha, Khabarnya khaban utubi ra dikira akarya akan ha, kalau uruh bila sekali ha, kita kata sekali ah ha, uruh bila tak ha, dua, dua kali mak dua kali Ah tu, kat dalam tu. Aa u wa qawluhu u'tubi radatu jidan. Pun ah adab se budak tu, cakok duk isak lamo, kadang-kadang dia isak sampai dia jenero. Ah jenero tu, ah kau pak duk muluk budak dah tengah budak tu. Baru buat sikit ah dia dagah isak. Cok cok cok padit neurosin sin. Jagat ai satu. Ah, ha tu. Ha tika agu mano tu oi? Oh, wa in talati pun kata dia. Ha, bila satu ha satu. Hmm atau pa au qasurat jiddan. Ha atau pa pen ye sekalinya mari. masa budak kita gibra ah, Allah nyatu ja. Ya. Ha, nah. Mai cara dia pas mari semula kira kali ya kedua. Ha payah juga tu. Anak nah, di atas perhatian lah tu Goyah ji kata Wa illam yahsul fi kulli rab'atin illa qatratun Sekalipun hmm. Dan jika tidak hasil pada tiap-tiap kali susu tu Malaikas titik ya Haa tu dia Nah Wa illam yahsul fi kulli rab'atin illa qatratun Ha, tak hasil pada tiap-tiap kali Susu melekat setetik ya? Pun Ya dah ha, Tak pernah Fala yushtaratu hmm, kaunuhunna musbi'atin tu dia Kalau gitu maka tidak disyarat Keadaan sekaliannya Sekalian khamsi roda'ah Tak ada syarat ia mengenyekan Tak ada syarat ia mengenyekan Ah ha, kalau kita orang kita dah kata lima kali kenyal tu, ha tu bukan jadi kaidlah kenyal tu. Naknya lima kali susu pada uruk Apa setitik nak dak kenyal lah. Ha, no, tak kenyal juga lah setitik. Ha bokeh setegak main-main pat pat pat oh tiga degak. Di lagi dok main budak dia temu barang main je galek. Ha apa yang teringat kau pat hanya main pula. Ha lah tu. Ha jap tengok hukum nak tu betul deh. Nak tubih hukum kata ni anak susu kata anak susu pula Kepada unruh Haa ada Balik orang-orang Kepada -orang, orang, kerti sangat Haa ah, ni ni Biasa ada anak juga Dia tahulah cara-cara budak Ah, ha, di segi hukum letak situ Pasal syarat je tak ada tabib Nak berapa tegak ni Ada Haa Lama firgan tak ada rakyat juga Haa tu masih lah kata Ma la dhabita Fil lurati <Susur> Wa la fissar'i Fa dhabituhu aku um, uh, kelik situ. Hmm. Al <tuh> lalu tu katanya kama qaddabi kaunihi rabatan aw radwaatin utubi ra. Jadi kira walaupun lama sekali empat lama sekali sekali empat ha ataupun mata tu kata dia kata wa in talatir rabatu jiddan lama benar. Ha nah ataupun mentah aja kita kata mentarlah kau surah tu atas mentar saja nah pun jalan dah pada huruf wa illa ada jika tidak falah dan jika <San> tidak maka tidak wa illa falah apa makna tu hasiah hurai kata ai wa illam yaqdi bi kaunihi rabb au raduati jika tidak menghukum ia urus tu dengan keadaan mah tadi tu sekali atau beberapa kali palanya pala yu'tabar ah pala yuhtabar ah maka tidak tidak diiktibar hmm rupalah uh, manuh ni ah siap kata wala alla suratahu barangkali uponya ma iza yasil ila jawfi thifl shay'un kelakuan masalah apabila tak sampai kepada rongga budak itu oleh waktu pun macam mana bi <tuh> anil taqamat sad bi anil taqamat syad ya wa masahu walam yasil ila jawfihi shayfun fala yusamma rabatan hmm mano tu tak sampai kepada rungguh kita panggil dengan bahawa suwae ha kita nak panggil gapo iltaqama kalu lakmah makan ni panggil suwae makan hmm wa dan seperti bahawa hidak bubuh lemuluk itu Lepas tu, ha, ada pasal nak, ah. Patu wa maqsahuhu da isaikannya. Wa yasil ila jaufihi sayful. Ah ya dapat sebudak nak apa ha, tu? Pat main. Ah itu istilah hatah. Mudahnya pat main kadang-kadang tu terjemu, tak rasa. Ah ya dapat pat main berkata dia tak teladak. Kedok nyik nyik nyik nyik. <gitu>, lah. Ah ha, tu tu pernah bocah gelak getah nak mengomoh kalau kita ke suruh ah. Dinyat-nyat Tu dia tu. Ah ha, misalnya tak ada siapa kepada rungut waktu hon ni tak panggil Rabbatan. Hmm. Ah ha, tu. Li'annahu <tik> mata wasalla ila jafisum walau qatratan pun dia panggil udza bila dia radatan dah. Ah ni masalah tak tak lah tu. Hmm. dia tu pun ni kita nak banding ni dia ya, kadang-kadang budak ni uh, dia kenyedah pun dia ya, pesan apa pesan nak hidup mulut semua tu kada tukar bebu kosong tu ha, dah ada budak ah ha? ha nak ويا tidur gak ambil pak kuasa tak ha ada, -ada? oh apa pak kuasa ha ni pasal lah kau panggil nah ha, budak tu dia ha dia isak sebenarnya kenyal dah isak-isak kenyal apa kenyal dia tak ada tidur tak ada pak kuasa dak mulut dia dah datang pak kuasa bapak Ha tu. Kada cong cong tu jadi sah pai kuasa. Ha, lah tu, ibarat lah tu. Hmm, ha tu eh nak hukum dia payah juga tu dah. Hmm. <tuh> jadi walau bagaimanapun, nah kita dapat Bahawa nak hukum anak susu tu nak lima kali susu dikira pada syarat dengan syaratnya kena siapa susu kepada jau. Maka di sini kita dapat bahawa kalau lah dok pai tapi susu tak ada. Pak ha, tu, kak, tak ada kira dah, orang panggil tak panggil anak susu lah. Ha, nak. Pak tu, apo dapat ibu kosong ha? Hmm, tu, dia dia lah. Pak pergi pa, susu dengan ha, dengan nenek dia ke. Ah ha, tu, pasal budak so, nak tidur tak tidur. Ah ha, tak ada pak mulut dia. Ah ha, sumah hak ketuk dia ke. <laughs> nak ha, hak ketuk dia ke tak menyu nyu ah jenego Dia orang Alex sen sen abah jenego halak Allah tu waktu tak bila tu 100 kali pun. Hmm jadi dia. Allah baik. Ha ni satu-satu tu kita nak bierti belakalah tu supaya nak faham masalah hmm. pak nak hukum ni dia ni jadi anak susu kau tak jadi. Ha situ besar kali nak tahu ya. Ha baik sambung di kata dia ulaitu falau qata' ar-radium. Maka sekiranya kalau memutus oleh kanak-kanak itu ha, Sekali dia ibarat tiplu Sekali dia ibarat rati nah, Maka sekiranya Kalau memutus oleh si kanak-kanak itu Mutus akan apa itu? Fada'al <todohan> rati'u lirtida'a oh. Kalau memutus oleh kanak-kanak itu Akan akan bersusu Baina kulli minal khamsi antara yak-yak daripada lima kali itu mutu tu mutu la mano iqradan anisadi sadi ha mutus itu sebagai berpaling haa, daripada pak tak panggil dah ha ye Yesus-su-su ya Isa-Isa-Isa ke ha cabuk kaki ha tepalanya iqradan iqradan anit sadi tu dia panggil ha tu kira dah tu tak ada li dalek, Berbilang-bilang, ules susu, patut main pek pulak. Ah, tu dia. Paling situ tu, ha, tengok pula tu. Ah, ha, tengok pula dah. Kata siyah wah, kata lau kot ah ni balik budak sendiri. Dia dek pek pek pek pek. Ah, biasa tu buat dia habuti, hajki. Ha, tu balik dia ya pai qata'ah tu hasyah tambah kata wa kazab begitu juga lau qata'at hu alaihi al murdhiatu ha, ni balik balik perempuan ha nak dak wis perempuan itu sendiri qata'ah memutus akan dia akan radhih tu ha nak alaihi ala alirtidha uli oleh murdhiat ah. Bapo lisyaralintawilika ha, perempuan dak wis susu ke budak tu dia ada kerja naik letak budak kan ha tadi capuk pat bereti-beripat pagi dak buat satu kerja lisyaralintawilin lepas tu summa aadatuhu macam dia mari semula ambik budak wis susu pula ha tu pa innahu yata'addadulirtidau ha tu dia dah di Dekilah fi'ala lain kalau kau ni malau ha, qata'at hu 'alai lishara lin khafifin. Ha la mano tu? Duk bagi susu ke budak tu. Ha bermolat apa nama ni duk menanak belbel misalnya, menanak belbel. Ha nasi kering tak udak dengan di padapi ke berapa selo pi, mari bui pak semula pula. Ha tulis syara juga tapi khafifin. Tuma'ada. Ta ha tu pa innahu la yata'addud. Ha la. Ha, ah, tak sangatlah tu duk beri susu ke budak tu. Ah, ha, ho. Apa puyuk ke indah rapun. Tak budak. Mengar hmm, lagi katuk dapur bisindu dapur gaya main dulu kat padah api sura-sura-sura bara. Ha mari sambung empat pula. Ha tu macam mana weh? Kaya kedua aku ana. Kira yatamo waktu tu. Hmm, apa dia pula ke urus tu? wa kharaja bi budak tadi je dak pat pat pat ya bererti tu bererti paling pada taksir dah lah maknanya bererti tu bu ti taksir dah lah tu iqradan patu mari semula pula tu kira yang kedua bersalahan terkeluar dengannya dengan kata iqradan tu hmm. malau qata'ahu lil lawhi ha dek budak ni dia dak pat pat pat mutus ia ke dia kena mai ay budak nampak benar je bangun gi mai nau atau umpama lawi umpama mai lah kanaum kanaum min khofi bin dia panggil tidur yang ringan kita ketek jenderah mentak au tanah husain dia pat pat pat beradu sudah dia cabuk gapak dia menyawa menafas ada yang budak ada depa tak ada nyaw, dia beradu sudah pai samong leik uh, awizdiradima jama'hu min alban tifamin atau pun kena hipung Kita panggil izjirak Barang yang Kita nak panggil gabah Izjirak ni hmm. Dia telah telah waktu dulu Ah ha, telah bagi aja nak hipung karya Isa Isa Isa tak telah Isa Isa Isa penuh enggak ayat putih ayat putih ya, kata telah telah telah apa yang telah baik pula wa adila fil hat bainahu yataaddadu lititon ah tu kew bila Ah Ah ni pula kepada uruh ha pula kepada uruh lah tu Baik, ha, sambung di katanya palau ha, kobar mana tak ada habis itu. Klik kepada mata. Wa yasiru za juha. Setelah katalah pada uruh bila kata limo. Bila cukup syarat dah Kanak-kanak tu umur tak tak lebih pada 2 tahun dan apa dia sudah cukup 5 kali kira pada ila pada, pada pada uruf bila cukup-cukup syarat bi wayafiruzaujuha ayil murdiyati dan jadilah suaminya suami bagi perempuan yang beri menyusu tu hukum jadi apa tu jadi abandahu jadi bapak baginya ayr radain ada nah, ha, kita misal kata budak hak menyusu nama si zaid suami perempuan yang bagi menyusu khalid tak kisah ah ha, apabila si zaid tu bersusu di satu perempuan <coughs> ...suami perempuan itu jadilah bapak susu si, si budak itu. Atau maksudnya... ...ya siru zawjuha Dan jadilah soroh ya siru lah. Nah, zawju isim dia aban tengah nasak dikhabar dia lah tu. Dan jadilah suaminya... ...suami bagi almurdiati, ...suami bagi perempuan yang beri menyusu tu... ...jadilah ia aban lahu... Ah ha, jadi khaba yasiru tu. maaf oh, sura yasiru. Jadilah ia ya, bapak lahu ayir radhi'i. Bapak udak tu lah yang panggil. Ah ha, sebab apa? Sebab susu hok yang ada di isteri dia tu dia panggil susu dia. Dia panggil tual susu sahibul laban dia panggil. Ah ha, tu lah bila ha, bila anak susu si perempuan, anak susu si suami perempuan tu. Nah ha, begitu. Nah, serupa dengan hukum ha, dengan hukum bila kita dapat anak ni aja, anak dia anak kita. Ha nah ya? anak susu dia, anak susu kita suami. Ha tu. Kemudian dia hasiah sambung lagi, -lagi tu. Qauluhu wayathiru pula dia kata wa mithluhu, seumpama zauj. Wa mithluhu mithlu zaujiha, seumpama suami juga alwathi'u bisyubhati. Ha tengok. Nah, ha, ha. Ha, kita kata si bakar tu sebahak dengan si Fatimah ha, tu dia watis bahak terbenar watis bahak dengan jalan nikah ke nikah. Ha, nikah tak soh nyata-nyata nikah tak soh ha, tapi duduk maridah mengandung lah. ha, tu dia panggil watis bahak ha, sebahak hukum dia panggil ha, sebahak fa'i ha, dia banyak hukum lah sebahak tu ha, tu kata isteri dia ha, sebahak fa'i Ya, nah, ini harus bahak hukum. Pasal di muka nyata, nyata, nikah tak sah. Ha, duduk maridah tu, siapa mengandung gitu? Ha, boleh anak atau ha, anak boleh ngejalewotis bahak. Taknya nikah nikah tak sah. Nyata nyata lepas tu, ha, maka anak tu anak dia tu, anak wati, anak wati bisubahak pasusu yang ada pada perempuan dia panggil susu tu hak dia lah tu. Apabila perempuan tu gigit susu ke satu budak, budak tu anak susu dia tu. Ah ha, itu makna wa mithluhu mithlu zaujiha alwathi'u dan juga walwathi'u bimilki al supaya suami juga iaitu yang berte dengan milik sahya. Ah ha, tok ngululah maknanya. Karena ki alwathi' bi bimil, bimilki al-yamin ni maknanya tok ngulu. Said Nah supaya nabi dah sallallahu alaihi wasallam dengan Maryah al-Qibtiyah tu dia tidak mendekoi buat isterida dia pakai saya gitu aa tu Maria Al-Qibtiyah tu siapa boleh anak kat tu nama Ibrahim anaknya Maria tu aa dia panggil yang panggil apa wanting jalan milik saya aa apa kalau dia beri susu kat Allah anak susu juga bi fil fil wati bi zinan ha lain wei duk zina nah duk berzina Ha, apa tu siapa boleh anak ha, boleh anak yang main susu ha ha oh ha, tu ha, susu tu si jantan tu bukan tuan susu ali ha sebab dia zina awbillahi min zalik nah bi kila fil wati'i bi zinan li annal labana liman la habi li anna li anna labana liman haquhul waladul ladzi nazal labanu bisababihi Hmm, kerana laban susu tu tu ialah sabit bagi orang yang telah hubungi akiman oleh anak anak allazi nazal albanu bisababihi anak yang telah turun uh, laban susu dengan sebabnya allazi ha tu dia kalau gitu man apa nama susu hak hasil daripada zina dak ha, tak sabit bagi liman lahu walad dak anak bukan okay, anak dia Ha nah, nauz billahi min zaatu zinah tu berat tak berat, keji tak keji tu dia. Nah. Hmm, agama mana nak boleh tak boleh zina. Ugamalah. Ha tu dia. Ah ha, kemudian apabila label tu dia sabit bagi man lahiqahul wala, ha maka ni bukan anak dia. Ha hak mengandung depa dengan jalan zina tu bukan anak dia. dia susu bukan susu dia ingan itu bala yahrumu alazani ah ha, tengok maka tidak harallah di atas orang dia berzina tu lelaki yang zina tu tak ada harap ni boleh ayyankihal murtadiat ah ha. bahawa bekas wing zani akan anak susu perempuan aa, budak perempuanlah kanak-kanak al-murtadiat ni nah eh, sekiranya kalau aa, boleh kat perut jala zina tu beranaknya tina Ah tu dia pak mak dia tu mak lama. Oh, balik perempuan tu mak semata dia tu. Payak dak ui susulah ke anak dia tu. Ah ehm, boleh anak ngajalah zina. Ah apa dia dak bui susu ke anak dia tu. Tak dak kata jadi anak susu ah ha, si jantan zina dak. Ah ha, si penzina dak. Anak penzina pun dak pada sarak bukan anak nasak pun dak. Anak susu pun dak. Ha, gak ah. Ah bab tu ladak. Ah dedek sarap dak larang jawi dak mengerti dekat Hmm wala taqrabu. Tak dak kata wala taznu, jangan kamu zina, tak dak larang monom tah kita dak. Wala taqrabu larang ja oh, Jangan kamu hampiri. Hampiri mana buat sebab nak menarik kepada zina. Ah bab tu. Ah nah. Disuruh tutup, disuruh apa ya selamat ah. Selama, hmm, tu dia. Ni main dok bukau, siap-siap dah ada, ada sepuk, lah jadi itu kan. Kalau tengok, lah lah lah sepuk sepuk, ada jadi itu. Hmm. Ah, ha, tu apa bangun diri nak lurah ah, hmm. tu dia. Patimoga hadudu posusoh, hmm. ah, tu jadi layak Allah, Serabuk Nah, ha, ha. ha, tu dia ada. Tak cukup lagi tu saja oh tu, ah, ha, tu dia. Oh tulah dunia. Ah ha, ni apa yang kata tak ada lah benda yang paling mudharat kata Nabi SAW, alaihi wasallam di atas lelaki perempuan begitu sebalik. Ah ha, begitu sebalik. Ah ha, tu dia. Ah ha, tengok hukumnya dah. Ha, suami yang wati oh suami lelaki yang wati dengan zina tu la bukan la dia. Ha, anak bukan anak dia. Ingat tu fala yahrumu alazani maka tak ada haram atas si lelaki penzina tu ayyang kihal murtadi murtadi atao yo ya nak ambil anak anak zina dia tu yo ya nak ambil anak zina dia buat isteri tak ada haram po ni oh nah eh, bilabani zina huringalabani zina nyok itu comonyok laki yukrahu ah tu dia. nikah sah tak ada haram po sekali ah tapi dimakruhkan Oh tu dia. Tak apo kenal nah, dia. Nah sebab dia si orang dak panggil oh dia tu nikah nak anak. Ha balah bukan anak pada sarak. Anak panggil Ha kalau dia tu lepas pada nyata lekat peruk tu cerininya menikah nak ngaproper haya dak zina. Ha tu jadi panggil anak diri hak tu. Pas pada tu mahran lah juga mahran bil musaharah. Ha, bukan mahram bin nasab bukan bukan anak nasab turune bukan Bukan anak roba, anak susu, bukan. Tapi anak tiri. Dia pergi kot tu. Dia pergi tu. Nah, bau nyata kata, haa, kak perut lah. Haa, tak dah nak gamuk lah. Haa, tu dia. Serok tak tubik dah. Tak dah nak buat dah. Haa, tu dia. Makan ubat, berkotrik. Haa, sudah so lah lah. Ha, ah roh nak gamok nak gamok gini nikah. Ha, ha tu dia. Ha menikah, apa menikah duduk cara nikah dalah siap start pada nikah di kot depan dia halanglah. Dud cara halang. Ha maka bila dia duduk dua tu lah Anak dia panggil anak tiri kot tu lah. Mahram bil musaharah dia panggil. Ha tak tahu duduk sebab anak tiri, tak haram tengok-menengok dengan anak tiri. Ha belah tulah lah. Hmm haram nikah kahwin sebab anak tiri anak nasak dak anak radak dak ha ingat eh, Allah dunia gini gak berat hmm tu dia hmm kek tak tubik tu <laughs> nak kek tak tubik tu pasal pakaian dak cosplay ha kau pandak kau tiru ha itulah ha ya tak ada dalam negeri ugamoh sebut klik pada ugamoh ha, tu klik pada ugamoh takah dah beringat ha tu ya selamat tidak ada waktu juga Di sungguhlah Haa Lakin yukrahu Tetapi makruh Akhirnya Akhirnya Apa tu Ambil masda Ayyaki halah syiat Lakin yukrahu Ay nikahul murtadiah Haa Dia panggil tu Dia murtadiah Panggil murtadiah Haa nah, Itu ya hmm. Nikahul murtadiah Bila bani zina Itu kan nak ambil Buat setiap Itu Dikiru makruh Hmm Walaupun patiun nisbatul laban dan tidak butuh nisbatul laban anshohibih anshohibih habis itu kau dah. Anda ha, tak butuh nisbah laban dari tuanya tuah laban. Walaupun kau ada ilmu datu jidan pun, ah. dan jika kamu masabna pun awin qata'a atawattar putuh thumma adal thumma ada thumma ada ataw putuh kembali ia illa biwiladatin min aqra ah tu Deh na ayat kanan we dan tak putuh tak habis membangsakan laban dari tua yang tua laban walaupun lama masa benar lama mana tu Ha, kita kata si Zaid dengan si Fatimah Seklaming tu dia duduk Mari boleh anak katakanlah patu tu bercerah kau ha, Nak, nak ha, panggil susu dia tu Susu dia tu Habis kata, wala lama masa pun kau selagi Tak terbit susu ke, kita kata dia Tak berbit susu ke anak ke lain, susu dia tu Tak panggil, ha, tu, tak putus Membangsakan laban, tak terputus An sahibihi sahibin laban Tak putus, walaupun lama masa Awin kata'ah summa ada aa atau putus ia laban walaupun putuh laban tu nah atas pada talak wa ini inqotaa' dan jika putuh ia ia laban summa ada kemaja kembali ia mananya uh, tak terputuh ni sebab maknanya kita kata perempuan tu aa uh, dia sekada anak kecil dah ada susu apabila anak besar agak susu pun habis habis tu inqotaa' patutnya mari pula susu Ah tu. Ah tu panggil tue hono. Illa baru habis. La tanqati'u illa malaikat bi biwila bi min akharah. Ah, malaikat dengan beranak dari suami lain. Baru habis dia. Hmm, tu dia. Nah. Dia beranak dengan suami lain tu baru baru habislah. Tersaul lagu anak ni masalah. Ah, masalah gini. Ha, ni nak tahu kata anak susu siapa. Kita katakan si Siti Fatimah tu nah, dia adalah seorang isteri si Khalid, isanya dia boleh anak anak kecil. Sampainya bercerai. Ah, kiralah ha, masa anak kecil. Ya ada satu, kalau ada cerai ada duk mengandung, ha, ah, masa anak kecil. anak ha, kecil duk susu, ah ha, pasti ada susu, pai ada susu, susu sapuk. Susu Khalid. Susu Khalid. Ha. Ah haingga sahabat boleh lepas haid berkahwin dengan suami baru. Ah suami ah kahwin dengan suami baru dia ada susu, muke dia ada, ada anak kecil. Ah ada je hal pat hak cepat lepas haidnya masa cerai dengan nak mengandung. 6 bulan sembilan bulan suaminya cerai. Boleh cerai tak lama apa, beranuh. Aa, beranuh lepas beranak, ah beranak lepas ada. Ah lah. lepas dah lah. Padah boleh suami lain lah. susu-susu tak apa. Susu suami Ha, susu suami tamu Walau wala pedut dengan laki baru pun susu tu hak Lagi tak beranak dengan yang kedua ni, ada susu hak ni ha, tu. Ah tewasa Allah, tewasa Nah, nawa dah tu. Ah ha, ha, tu dia. Bab tu dia kata wala tanqatiu. Ah tu faham situ. Wala tanqatiu nisbatul labani dan tak terputus oleh membangsakan label susu itu, tak putus an sahihihi dari sahibil laba. Ah ha, tengok pelat kali kedua tu dah ha. Sekarang si Fatimah berkahwin dengan si Bakar masalah. Ah ha, tu, dia kahwin dengan si Bakar. Dia ada anak kecil. Ha boleh dengan Khalid tu. Hmm. Basus siapa tu? Bukan susu Bakar tu. Ah ha, tu. Susu hak ha, Khalid tu suami dulu tu. Wa in talatil muddatu jiddan dak? Walaupun lama masa mana pun dak panggil hak tu. Susu dia tu. Au in qata'an wa inna qata'a. Jadi ke putus la bah ada pun. Ha, patu ke susu kita kata, ke susu. Patu mai pulai, ha? Dak hak lagi tu. Ha. Tak putus-putus illa, terp... pernah istisna pada la ta'tiu. Illa biwiladatim min akhara. Baru putus. Ha, patiya mengandung. Haa, mengandung dengan suami yang kedua. Haa, susu tu kalau ada susu duk mari gitu, susu hak nang lagi tu. Ha tengok susu hak tua dulu lagi tu. Masya-Allah. Ha tengok beranak anak dengan suami hak yang kedua ni. Barulah bi fadl banu qabla halil awwali wal banu tengok-tengok. Ha dah Eh tu dia ya, muke dia ada anak kecil. Ada anak kecil. Ada dak susu. Hmm tu muke dia lepas haid. Lagu tadi, lagu bahasa walid lepas lagu tu juga asal suami menyeger dekat nak beranak tu. Ha tu lagu tu tersawe. Hmm nah, boleh cerap. Isteri beranak lepas dah lalu. Boleh lepas dah tak apa orang lain mari lalu lah. Oh tu dia. Mai nikah terhadap dia. <laughs> kadang kadang dulu dah terhadap dia. Ha nah itu kan. Hmm nah tu. Paduk le semula bulan ke setahun dah kurang apa tu anak kecil lagilah tu anak tak apa dua tahun dekat susu tu ada lagi ngandung dengan ngan suami ya kedua. Ah ha, susu, susu tu hak suami dulu tu. Ah patu fallabanu qablahal lilawali. Ah deh. Ah hal awal. Tak zab tak apalah watik pun supalah tu. Ah wallabanu ba'daha qablahaqablah wiladah. Ba'daha ba'd wiladah hak tu lilakhari. Ah tepat naknya. Bila kita tahu kata susu siapa tu eh, Hak je dah susu ke anak orang yang belum pada beranak dengan suami yang kedua. Dikira anak susu kawin ni. Bukan anak susu suami yang ada ni tak dia. Itu ha, tepat anak-anak jaga situ. Ah, ha, Apa anak susu siapa ni? Anak susu suami dulu. Anak susu kholik. Sebab kan? Sebab kan tak lagi. Ha, tu dia. Ya kahwin lama tu. lama pun susu hak ni. Bukan susu dia lagi. Ah tu tepat nak Fallabanu qablahha qabla alwiladah lilawali wallabanu ba'da alwiladah lilakhari. Allah Taala ingat negara tu dah. Hmm. Abih, itulah klik pada sa. E matwa ya, yasiru zawjuha aban lahu ay liradii ay liradii. Tak kala itu wayahrumu alal murda'i. Ah tu habis baca isim fa'ul pula wayahru mu'alal murdha'in amurdha kena qadid tadi dah tu kena qadid tadi tapi halih ibarat ni kalau kata wayahru mu'alal radid tak pelinglah kita dak kecek radid ininya halih kata murdha pula dah bunyi seorang lain pula dah lah bab tu hasiah dia kata qauluhu bi fathid dho' ai 'ala annahu walau abbaro birradid lakana audha ha ya kalau ibarat radid kepada ibarat fadah tak hmm, ada pelilah wayahru mu 'alal murdha'in yakni radid tadilah dia haramlah atas murdha atas kanak-kanak yang disusu diberi susu itu baca dia bi fathid dho' dho' bi baca murdhi' Ah ha, atah apo dia kanak-kanak yang diberi susu itu harap apa tu haram oleh at-tazwiju ilaiha haram boleh berkahwin padonyo ayil murdiati ah taklidlah nak berkahwin kahwin jo dengan perempuan hak beri menyusu tu dikia mak dia Mana taklid lah, nak kahwin dengan mak syarat larang Uh, diharam atas kamu ibu kamu mari sabila billabil wa ummahatukum uh, wa wa ummahatukum allati uh, nah haram atas kamu perempuan-perempuan yang telah menyusukan kamu haram lah dan wa ila kullimannasaba ha haram budak tu berkahwin uh, kepada perempuan itu dan kepada semua mereka yang membangsa ia akannya. Hai ibarat terkeliru sikit. Tafsirnya ayin tasaba ilaiha. Tu nak tu kanak-kanak tafsir kata ayin tasaba ilaiha. Harana di atas budak tu ah ha, berkahwin kepada semua mereka yang terbangsa ia mereka kepadanya kepada murdia. Ah. Tak alih belakang tu. Bina sabi dengan sebab keturunan kau. Dengan jalan keturunan kau. Aura doa. Harap belakang tu. Maksudnya si perempuan si Fatimah tu. Dia sendiri menepati ibu dah. Kepada anak yang diberi susu itu. Lepas tu, Segala buddha terbasa kepada si Fatimah. tarabi. alih Anak-anak Fatimah. saudari-saudari dia. Haa tu. Nah, anak-anak si Fatimah jadi orang panggil atau aa dua beradik susu orang panggil. Aa kawa adik atau kakak si Fatimah jadi ikut mak-mak saudara mak nakal orang panggil. Ha tu makna, tu makna wa ila kulliman nasbaha ayin tasaba ilaiha binasabin awradah. <tuh> oh tu, kalau saudara susu Fatimah dengan si sib si asy tu dia dua beradik susu, bukan dua beradik nasab. Apabila bila Fatimah beri susu pada seorang budak, budak tu anak susu Fatimah, anak susu bagi saudara susu Fatimah. Ha ada kan dia bibi. Oh. Dan wayahru 'alaiha. Dah haram atasnya ayil murdi'ati atas <immigratika> perempuan yang menyusu tu sendiri ulih tazwiju ilal mu'in. Ha akak tadi tu. Eh, Nah harap oleh gaung kepada budak yang disusui itu wa <tik> nah, waladihi terjadi jadi ibarat jadi keruh oh, sikit di sini dia tapi hang siah jaga la'anal murah wa man tasaba ila rabbi min auladihi kali itu wayakunatu ala qaulihi wa tu dia panggil ah tepat <tik> tafsirin ah makna wa <tik> tu dia panggil atas tafsir dia kata lagi lagi lakin rubbama yaqulu ala zalika qawlhu in ala tetapi dia kata terkada jadi kekeruhan atas demikian oleh katanya wa in ala li annal munasibah ay yaqula ia bernasabah nak kata wa in nazala bukan wa in alada itu lagi kata illa ayuqalu wa in alla ayrabb wa inna ma takallafna zalika li annalau au ala zahrihi min annal makna al -ma Ala intasaba ilaihi radhiu minal usul wa in alla wa sahwun aw sabu qalan li annahu la yahru mu alaiha usulur radhi' ka abi wa jadd liman marra ha, nak oi jadi duk gaduh ibarat haram di atasnya atas perempuan yang menyusu murdiah at tazwiju kahwin Ilal al-murda'i Kepada anak yang diberi susu itu Wa <tuh> ha, waladihi atas tafsir Ah, Dia kata kotak tu Wa insafala Dan jika terkebawah ia Haa Anak tu anak susu dia Apakah budak tu sikit lagi boleh anak Haa jadi cucu dia Ah, ha, Cucu dia tu boleh anak Haa cicit dia Begitulah Anak cucu cicit ke lah Dia panggil susu ha, Ah, Haa Dia panggil supengah nasak ni lah Ah, ha, ani anak nasab, cucu nasab, cicit nasab, hak anak susu, cucu susu, cicit susu terus gi wa insafala jika terkebawah ia hingga turun-menurun gi. Ah ha, dapat turun-menurun turun-menurun lah. Hmm. Wa dan mereka yang terbasa ia kepadanya tu ah ha, dan hara juga mereka yang terbasa ia kepadanya Hmm. Ah, ha, ani ani tepat mesti ni. Ah, ha, mereka terbiasa pada nya bapak dia Rabi. Eh. Wala hadak. Ha. Ah, nah. Dik ngapok dia tak ada harapan si Fatimah harap dengan budak tu ya, anak susu dia, pak pak anak susu dia, tak ada harapan. Hmm, tengok. Pak anak dia tu tak ada harap. Tak gitu ke? Ah. Baik. <tuk> Wa insafalah. So Waman intasabah ilahi wa in'alah Haa sini tempat keruh Ibarat sikit itu di jaga Duna manka darajatihi Ayir radhi'i Tidak mana tidak haram berkahwin Haa Mereka yang adalah ia Pada derjaknya Derjak murdok Haa Tidak terpaksih dah Manka nafi darajatihi Ayir radhi'i Siapa man ke ka ikhwatihi allazina lam yurda'u ma'ahhu seperti segala saudara nya saudara bagi radhi' hak yang tidak diberi susu akan mereka itu ha tu ka lam yurda'u baca nah, seperti segala saudara radhi' yang tidak diberi susu akan mereka itu ma'ahum ma radhi' lah han kita kata budak Yang Budak hak Rudi susu dengan Sri Fatimah Kita kata nama nama Muhammad masalan. Masalahan nah, Budak tu dia ada pula adik-beradik dia ramah Adik dia ada lagi Pak Limorah, kakak dia Pak Limorah, buh kata lagi okay. Nah tu rupanya ikhwatihi belakang tu Tak ada kena rana dengan no, Sri Fatimah susu Muhammad ni Dia ha, ya kena dengan Muhammad, sorry ya. eh, Muhammad je anak susu Sri Fatimah Adik-adik Muhammad Tak ada kena rana no. Kakak-kakak Muhammad, tak ada kena rana no. Banding nainsu pon nilah so Muhammad jadi menatu Fatimah ah menantu Fatimah mahar Fatimah adik Muhammad ada ana no, nak no, na Fatimah alah tu nak no, banding nah hmm, tu dia ka ikhwatihil ladzina lam yurda'u ma'ahu au a'la ah sat ni man kana fi darajatih tak ada harah au a'la ah, atawa pemakanan a'la duna makanana a'la ai wa duna makanana tu isyarat kata a'la tu atas pada api atas pada pi darjatih duna makanana tidak mana tidak haram di atas perempuan menyusu tu yang lain daripada mereka apa mereka yang Aa, apa dia Yang atas aa, Daripada budak susu itu Lahan hari Pak budak tu aa, Tak ada Tak ada kena gana Dengan si Pak Timoh tu hmm, Begitulah Pak sedara dia Tak ada kena gana Wa ila au a'la ay man kana a'la tabaqatam minhu hmm. tidak mereka yang lebih tinggi pangkat minhu ayir ha, daripada nya air daripada radhi' itu seperti siapa ka'amamihi seperti segala pak saudaranya pak saudara radhi' Muhammad tu ada beberapa orang pak dia maka pak saudara Muhammad tak ada harapan ah berkahwin dengan apa ni ah si Fatimah mak susu tu hasiah sama ay wa aba'ihi dak bapak-bapaknya bapak si Muhammad naik pakat atas lagi dia pun dak nagana wa ajdadihi begitulah habis sampai di sini kata syarah kita wa dan telah lalu dah telah dulu fi fasli muharrama tinikah ah pada telah dulu pada pasal menyatakan perkara yang diharam ha, nikah boleh para may harum telah dulu apa Ma yahrumu bin nasabi walradai mufassal. Hai, apa alor? Tui. Dah tu, eh? Dan telah dulu dah pada pasal pada menyatakan perkara jahharah dengan sebab nikah. Oleh barang jahharah dengan sebab nasab. Walradai, oleh barang jahharah dengan sebab susu. Telah lalu dah di sano hal keadaan mufassalan hal keadaan dihuraikan satu-satu dari sano. Kalau buat senok gak? farji' ilaihi ah ha, yang malah hurai di ya, atas lagi ha di ya, so, atas tengok dia farji' ilaihi ah maka رجقlah kembali lah kau pulanglah kepadanya ah ha, kepada kepada fasal muharramat nikah kita tengok sanalah kata dia in syaitan hmm, kalau nak lah. paling gila. hmm itu dia Ha, habis, selesailah kita pada percarakan ha, hukum susu selesai pada situ, masuk pasal baru, paslun ti ahkami nafaqatil akharibi Wallah.